بأجل مسمى والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأزواجه ألمهات المؤمنين وعن جميع الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين الله أكبر الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد كمسلمين للمسلمات يا مرباقيا الله تعالى برفر في كتابه تتبني يا موليا يا أيها الناس أنتم التقرار إلى الله والله هو الغني الحميد إي شاء يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز yang artinya wahai sekalian manusia Kalian adalah fakir dan butuh kepada Allah Dan Allah dialah yang maha kaya lagi maha terpuji Jika dia berkehendak Dia bisa menghilangkan kalian dan mengganti kalian dengan kaum yang lain Dan yang demikian itu tidaklah sulit bagi Allah subhanahu wa ta'ala Umat Islam sekarang ini kekeringan dan kemarau panjang telah menjadi berita hangat yang banyak diperbincangkan Banyak tempat-tempat dari kota dan pedesaan Yang sangat tergantung kepada hujan Orang-orang mengeluhkan sulitnya air Setelah sebelumnya air begitu melimpah Lembah-lembah hijau Mata air memancarkan airnya yang membuncah-buncah Dan sekarang itu semua tinggal cerita Tanah mengering Aspal terbelah, pohon dan ranting berguguran dan hawa yang berhembus pun tidak lagi dingin menyejukkan. Orang-orang mengeluhkan sumur yang mengering dan hujan yang tiada kunjung datang. Allah Taala telah menerangkan akan karunia-Nya yang besar dengan diturunkannya hujan dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Afa ra'aytumul ma alladzi tashrabun?" Aan tum anzal tumu min al musni abnahl al munzilun, walau nsha ujallna hujaja, falaula tashkurun. Kata Allah Subhanahu wa Taala, maka terangkanlah kepada ku tentang air yang kalian minum. Kaliankah yang menurunkannya dari awan, ataukah kami yang menurunkan? Kalau kami berkehendak, niscaya kami jadikan air itu asin. Maka mengapakah kalian tidak bersyukur? Allah Subhanahu wa taala juga telah menerangkan bahwa air adalah sumber kehidupan. Wa ja'alna minal ma'i kull shay'in hayy, afala yu'minun? Dan kami telah jadikan air sebagai kehidupan bagi segala sesuatu yang hidup. Tidakkah mereka beriman? Dan Allah Subhanahu wa taala juga mengirim awan dan menurunkan darinya hujan Allah Subhanahu wa taala berfirman Allahul ladzi yursilu az-ziya ha fatthiru sahaba wa yaj'aluhu kasafa fataral tara al min khilalih fa idza asaba man yasha' min 'ibadihi ila hum yastabshirun Allah dialah dialah yang mengirim angin lalu angin itu menggerakkan awan dan Allah membentangkannya di langit menurut yang dia kehendakinya Dan menjadikannya bergumpal-gumpal Lalu kamu lihat hujan keluar dari celah-celahnya Maka apabila hujan itu turun mengenai hamba-hambanya yang dikehendakinya Maka tiba-tiba mereka pun menjadi bergembira Hadirin yang dimuliakan Allah Tidak seorang pun mengerti kadar kegembiraan ini Kadar kegembiraan turunnya hujan kecuali orang yang hatinya sangat mengharapkan turunnya hujan. Kemudian Allah Subhanahu wa taala juga berfirman pada kelanjutan ayatnya. nya "Wa in kaanu min qablu ay yunzala 'alaihim min qablihi lamubrisin. Fanzhur ila aasaari rahmatillah, kaifa yuhyil ardh ba'da mautihha." Mereka sungguh-sungguh mengharapkan hujan diturunkan kepada mereka. Mereka benar-benar telah berputus asa. Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah Bagaimana Allah menghidupkan bumi yang sudah mati Sesungguhnya Rab yang berkuasa seperti yang demikian ini Benar-benar berkuasa untuk menghidupkan orang-orang yang telah mati Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil walillahilham. Umat Islam, setelah mendengar keterangan-keterangan yang akung dari Al-Quran ini, maka sudah sepantasnya lah seseorang bertanya, apa sebab tertahannya hujan? Dan apa gerangan yang menjadikan bumi kekeringan dan kemarau yang panjang? Al-Imam Ibn Majah dan Imam Al-Bayhaqi telah meriwayatkan dari Abdullah bin Abdullah r.a. Al-Humayyah al berkata, ستحرر رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدك فدك مصرى يبر سبدا يا محشر المهاجرين خمس إذا ابتليتم بهن وعوذ بالله أن تدركوهن لم تظهر الفاحشة في قوم قط حتى يعلنوا بها إلا فشى فيهم الطاعون والأوجاع التي لم تكن مضت في أسلافهم الذين مضوا yang artinya kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wahai sekalian Muhajirin ada lima perkara yang aku berlindung kepada Allah dari menimpa kalian. Yang pertama, tidaklah tampak perzinahan pada satu kaum sampai mereka terang-terangan melakukannya kecuali merebak di tengah-tengah mereka penyakit taun dan wabah yang tidak pernah ada pada orang-orang sebelum mereka. Yang kedua kata Rasulullah dan tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran Melainkan mereka akan ditimpa dengan kekeringan Dan sulitnya kehidupan serta kezaliman penguasa Yang ketiga kata Rasulullah Dan tidaklah mereka menahan zakat harta mereka Melainkan Allah tahan hujan untuk turun Kalaulah bukan karena binatang ternak Hujan tidak akan turun kepada mereka sama sekali yang keempat kata Rasulullah sallallahu alaihi Wasallam Dan tidaklah mereka melanggar janji kepada Allah dan Rasulnya. Melainkan Allah timpakan kepada mereka musuh. Yang menguasai mereka sehingga musuh ini merampas sebagian yang mereka miliki. Dan yang kelima kata Nabi kita. Salawatullahi wa sallamuhu alaihi. Dan kapan pemimpin mereka meninggalkan berhukum dengan Al-Quran. Dan memilih-milih dari apa yang telah Allah turunkan, melainkan Allah jadikan permusuhan ada di antara mereka. Umat Islam, hadis ini menerangkan dua sebab tertahannya hujan yang menyebabkan kekeringan dan kemarau yang panjang. Yang pertama, tidaklah mereka mengurangi timbangan dan takaran, melainkan mereka akan dicimpa dengan kekeringan. Dan kekeringan adalah salah satu dari jenis hukuman dan azab dari Allah sebagaimana yang pernah Allah Subhanahu wa taala timpakan kepada Firaun dan kaumnya di dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Wa laqad ala fina'una bis-sinin wa naqsa min at-tamarat la'allahum yadhakkarun." Yang artinya kata Allah, "Dan sesungguhnya kami telah menghukum Firaun dan kaumnya dengan mendatangkan musim kemarau yang panjang." Dan kekurangan buah-buahan supaya mereka mengambil pelajaran Mengurangi timbangan dan takaran Adalah melakukan kecurangan dalam timbangan Apabila ia menimbang untuk dirinya ia lebihkan Dan apabila untuk orang lain maka ia kurangi Apabila kecurangan seperti ini merupakan sebab dari tertahannya hujan Sebab kekeringan dan kemarau yang panjang Maka bagaimana jadinya dengan perbuatan yang lebih buruk daripada itu seperti mencuri harta kaum muslimin dan merampasnya dengan berbagai macam kecurangan serta manipulasi. Sebab yang kedua. Dan tidaklah mereka menahan zakat harta melainkan Allah tahan hujan untuk turun. Kalaulah bukan karena binatang ternak hujan tidak akan turun kepada mereka sama sekali. Inilah sebab kedua. Yang menjadikan tertahannya hujan yang berakibat kepada kekeringan dan kemarau yang panjang. Yaitu menimbun harta dan tidak mengeluarkan haknya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman mengancam orang-orang yang menahan zakatnya kata Allah subhanahu wa ta'ala dalam Al-Quran وَالَّذِينَ يَقْنِذُونَ الذَّهَبَ وَالْفِضَّةَ وَلَا يُنْفِقُنَا فِي سَبِلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُمْ بِعَذَابٍ عَلِيمٍ dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak menafkahkannya pada jalan Allah Maka beritahukanlah kepada mereka bahwa mereka akan mendapatkan siksa yang pedih. Tahukah kita apa siksa pedih yang dimaksud? Allah melanjutkan firman-Nya: Yaaumayyumahalaiha finarijhanm, fatuqwa biha jibauhum wa junuhum wa zurruhum, hala ma tanaztum liamfusikum, faduqum aqul tum tadni zoon. Siksa pedih itu adalah. Pada hari dipanaskan emas dan perak itu di dalam neraka Jahannam, Lalu dibakarnya dahi mereka. Lambung dan punggung mereka. Lalu dikatakan kepada mereka. Inilah harta benda kalian yang dahulu kalian simpan untuk diri kalian sendiri. Maka rasakanlah sekarang akibat dari apa yang kalian simpan. Bahkan turunnya. Tetesan hujan dalam kondisi demikian. Apabila dia turun adalah sekedar rahmat Allah untuk binatang-binatang. Rasulullah bersabda, "Walau lal bahaimu belum kalau bukan kerana binatang, hujan tidak akan turun kepada mereka." Hujan yang turun bukan untuk mereka para pelaku maksiat yang terus di atas kemaksiatannya, melainkan untuk binatang yang bisa mati disebabkan kemaksiatan anak Adam. Seorang sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu berkata, Innal hubara latamut fi wuqriha min dhulmidh dhalim tasamunya burung bisa mati di sarangnya disebabkan kemaksiatan para pelaku maksiat dan seorang imam tas ahli tafsir Mujahid rahimahullah juga berkata innal bahat malakal an latal'anul usata min bani adama ida shaddatis sinin ida shaddatis sinin Qawlu min syumi makshiyati Adam. Yang artinya kesungguhnya datang ternak benar-benar melaknat para pelaku maksiat dari bani Adam apabila kemarau telah panjang. Mereka berkata, ini semua disebabkan kemaksiatan anak Adam. Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Ummat Islam. Tertahannya hujan dan kemarau yang panjang sekali-kali bukan disebabkan karena posisi geografis semata. Atau dampak perubahan cuaca global. Atau akibat El Nino. Melainkan hal ini. Merupakan. Sebab seperti yang dikabarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Yang apabila manusia tidak berhenti dari kezalimannya dan meninggalkan kemaksiatan mereka. Serta bersegera memohon ampun kepada Allah dengan hati yang tulus. Mengharap rahmat kepada Allah dan turunnya hujan. Allah tidak akan menurunkan rahmatnya kepada mereka. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui lisan Nabi-Nya, Nabi Allah alaihi salam. Dalam Al-Quran Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. فَقُلْ تُسْتَغْذِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَبَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهار ما لكم لا ترجون لله وقارا. Yang artinya kata Allah, Nus berkata kepada kaumnya, maka aku katakan kepada mereka mohonkanlah ampun kepada awak kalian, mohonlah ampun kepada awak kalian. Sesungguhnya dialah Allah yang maha pengampun, niscaya Dia akan mengirimkan hujan kepada kalian dengan selebat lebatnya. Dan membanyakkan harta dan anak-anak kalian Dan mengadakan untuk kalian kebun-kebun Dan mengadakan pula di alamnya untuk musumai-sumai Maka mengapa kalian tidak percaya akan kebesaran Allah Dan melalui lisan nabinya Nabi Allah Hud Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Wa ya qawm istaghfirullah Thumma tulbu ilaih yursinissama alaikum idrara Wa yazidkum kuwatan ila kuwatikum wala tatawallu mujrimin dan hud berkata wahai kaumku mohonlah ampun kepada رب kalian lalu bertaubatlah kepadanya niscaya dia menurunkan hujan yang sangat deras atas kalian dan dia akan menambahkan kekuatan kepada kekuatan kalian dan janganlah kalian berpaling dengan berbuat dosa umat islam bertaubatlah kepada allah dari segala bentuk kemaksiatan dari segala bentuk kesyirikan, perzinahan, kecurangan dalam jual beli, kecurangan dalam interaksi, memakan riba dan kemaksiatan-kemaksiatan lainnya. Bertawabatlah kepada Allah. Karena di antara sebab turunnya hujan adalah memohon ampun dari segala macam dosa dan bertawabat kepadanya. Serta kembali kepada Allah dengan hati yang hancur. Baik sendiri-sendiri maupun berkelompok-kelompok. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. وَلَقَدْ arsalna ila umam min قَبْلِكَ fa akhadnahum وَالْضَرَّاءِ ba'sa wal فَلَوْلَا إِذْ جَاءَهُمْ Falawla id وَلَكِنْ ba'suna tadarr'u, وَذَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا zayyana يعمل يَعْمَلُونَ ash-shaytanu ma kanu ya'maluun. Ya martinya kata Allah, Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemeralatan. Supaya mereka bermohon kepada Allah dengan tunduk dan merendahkan diri. Maka, mengapa mereka tidak memohon kepada Allah dengan tunduk merendahkan diri ketika datang siksaan kami kepada mereka. Bahkan hati mereka telah menjadi keras dan syaitan pun menampakkan kepada mereka indahnya apa yang selalu mereka kerjakan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu Akbar Hamd. Umat Islam Pada hari ini seluruh umat Islam berbahagia Atas genap karunia Allah subhanahu wa ta'ala yang tiada teringat Pada hari ini jemaah haji berbahagia Dengan kesempatan menjadi tamu Allah dan rampungnya ibadah mereka Umat Islam di setiap penjuru dunia berbahagia dengan datangnya hari yang besar, hari raya Idul Adha. Pada hari ini Allah Subhanahu Wa Taala mencariatkan kepada yang mampu untuk berkorban. dalam hadisnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man wajada sa'atan, falam yudahi, fala yak korban namausolana. Barangsiapa yang memiliki kemampuan untuk berkorban, lantas dia tidak berkorban, maka jangan sekali-kali dia mendekati tempat salat kami." Dan illa mahadith yang lain Rasulullah SAW alaihi wasallam menegaskan adam yawma nahri amalan huwa amdaru indallahi aw ahabbu ilallahi min iraqatil tidak ada amalan dari anak Adam di hari Idul Adha ini yang paling dicintai oleh Allah taala selain mengalirkan darah binatang sembelihan maka berkurbanlah berkorbanlah sebagai wujud syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas sedekah karunianya liyashhadu manafi'a lahum wa yadzkur ismallahi fi ayyamin ma'lumah ala ma razaqahum min bahimatil an'am fakulu minha wa at'imil ba'isal faqir supaya mereka mempersaksikan berbagai manfaat bagi mereka dan supaya mereka menyebut nama Allah pada hari yang telah ditentukan atas rezeki yang Allah telah berikan kepada mereka. Berupa binatang ternak. Maka makanlah sebagian daripadanya. Dan sebagian lagi berikanlah untuk dimakan orang-orang yang sengsara lagi khatir. Mari kita mohon kepada Allah SWT yang maha pemurah lagi maha penyayang. Untuk senantiasa menangani kita semua dalam berkat dan rahmatnya. Dan agar Allah mengokohkan seluruh kaum muslimin di atas hidayah dan taufiknya. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم وتقبل مني ومنكم تلاوتا وسائر الأعمال إنه جواد كريم أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم من كل ذنب إنه هو الغفور الرحيم وسبحانك اللهم بحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك وآخر دعوانا